Rugăciune pentru rugul rugăciunii harice. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iusei, Iisus, te iubim și te rugăm. Fă să crească mereu iubirea ta în noi. Fixează gândul, mintea, conștiința, cugetul și inima noastră în tine. Pentru ca să împlinim cuvântul cât își aduce aminte cineva și iubești pe Dumnezeu, tot atât își aduce de aminte și iubește și Dumnezeu, adică Tatăl Ceresc. De aceea, fiindcă fără tine nu putem face nimic, Dăruiește-ne harul rugăciunii harice, ca să vedem mereu sfânta față a Ta, să auzim vocea dulce a Ta și a Duhului Sfânt, care pentru noi se roagă ca un rug al rugăciunii harice. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisus toase, Te iubim și Te rugăm, fă să crească mereu iubirea Ta în noi ca un foc al rug și ca un rug al rugăciunii harice, care să ardă toate semințele Duhului Rău și să fie plină făptura noastră de semințele Duhului înțelepciune, înțelegerii, sfatului, tăriei, bune credințe, cunoștințe și Temerii de Dumnezeu, fiindcă în rugul rugăciunii harice am intrat și lumânarea a aprinsă în viere noastră în fața lui a stat. Al lui astavație, Doamne Sristoase, te iubim și te rugăm fără să crească mereu iubirea ta în noi, ca un rug al rugăciunii haricii, care să ne curețe inima, să ne facă să fim curați în toate faptele noastre, să ne transforme în pară de foc, ca într-o lumina a lumii și să fim ca un rai cuvântător, ca semn că prin taina botezului cu Duh Sfânt, în fie ai luminii ne-ai